Në të rëgohem disa regula Një me qësë një zimë në gjumi Jo nga gjumi i në atës Po nga gjumi i shkojdesis Edhe sot të flasim për një Shkall tjetër Që të të kjetë parasysh A i cili u thonë Rrugës Për të kallohu subhanu ve taala Muna qujem shkallu se grad Në kjo grad është grad e logaritës vetës në ambijet e muhasebës njeriu i cili ndodhi në vendin e tij nuk ka mundsi të udhthoi vetëm se mbasi të zgjohet nga gjumi i hutesës mase zgjohet nga gjumi i hutesës atë shikoi çështën e udhthimit të tij dhe rëndsinë që ka ky udhthim do bin që ka ai të mira që ka ky udhthim Dhe në basit vendohë si për të njështu të uhtim, ati i takonë ati që të fillojt logaritësve dhe në ti dhe të qikoj që fa i takonë ati dhe që fa u takonë njërzve që të pastrohet në gjërë që u takonë njërzve dhe të jabi vetës jetë që i takonë ati të marë me vetët e që i duhet dhe të le, le njërzët e të që, që u takonë atyre dhe më pas të marë rrugën për të kallohu dhe kjo ndrysh e quët logaritje e vetë e cile është piesë e pandashme e fillimit të uthimit për të këllojë më dërruar. Dhe, a i personin cili vjen të kjo gradë, të gradë dhe logaritës vetës, mund të thuash për të gjithashtu që a i ka ardhën në gradën e topës, për cilën të flasim shalën mësimit të arshme. Sepse, kër njeri u e logaritëve të në ti, a i njefë që fa ka për dëtyrë, kur shaku njerëzve largohet, do të largohet për i hakut njerëzve, do të thotë që nuk hyn aty në hak. Edhe kjo është topja, që të largohesh për hakut njerëzve, to apo është çdo kujt hakun e vet. Kjo është pjesë e topës. Për këtë arsye edhe dietaret, të cilat kanë folur për të rrugë, për të përto grada kanë folur vënë fare për llogaritjen, pastaj për topën. Por këtu është edhe edhe një arsye, të cilën kanë treguar se dietar pse, domethënë Tobe duhet të jetë du përpara llogaritës dhe um brapa, siç tregonet këtu. Fond se pse mbasi njeriu bën tobe, duhet ta llogarit vetën e vet. Nuk është se sa tobe ditë derisa ta marrë në llogari vetën e vet. Ai ka bërë siç duhet, s'ka bërë siç duhet, ai ka marrë udhëtimin siç duhet, se tobe të thotë marr rrugën për tek Allahu. Edhe llogaritë është ta pyesë veten tënde, a e ke bërë këtë, si jo. e ke marrë udhëtimin siç duhet apo jo? Prandaj zoti bën al-qayim al-juziyyah, kështu që saktë është se Tobe ja është bërë nga dy llogaritje. Në llogaritë për para tobës dhe në llogaritën pas saj. Që janë detyrë, domethënë. Unë pa e para është e llogaritë e cilë e nxit njerin që të pendohet, dhe e dyta është e llogaritë mbas saj që e nxit njerin që të ruajë të tobën. Prandaj tobë është e përfshirë nga të dy llogaritët. Foth Allah subhanahu wa taala, ya ayyuhalladhina amanu ttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. O ju që jeni besuar, ruajuni për Allahut, do të shikojë çdo kush çfarë ka përgatitur për nesër. Domethan Allahu Subhanehu Teala në, në këtë ajet ne na paralajmëron për i të ardhmen. Dhotru për punëve që ti po përgatit për të nesërmen. Çfarë çfarë do dalësh, çfarë do nzihesh përpara Allahut më dhuruar, çfarë punosh? A janë punë të mira apo punë kshija? Dhe këtu qëllimi nuk është që ti të shihësh njerë të shikojë. Por qëllimi është që ky shikim ta nxisë njeriun që ai të kryej atë që është e nevojshme në bazë të problemeve që ai shikon. Nëse shikon vetën që ai është duke bërë punë mira, të nxitet edhe më shumë për të bërë punë mira dhe nëse shikon vetën duke bërë punë të këqia, të rregullojë punët e këqia. Kështu që qëllimi që për ishikimin do të është ai të përgatitetet për ditën e kthimit tek Allahu subhanahu teala. Edhe të kryejë të punët e tij të shpëtoj nga dënimi i Allahut. Edhe ato punët e tij të, të zbardhë fytyrën përpara Allahu subhanahu teala, siç thotë umri umri bin Khattab radhiyallahu anhu Logariti një vetër tuaja për paraset të logaritani Edhe pëshoj një vetër tuaja për paraset pëshoheni Edhe zbukurooni për ditën e daljës për para Allahut Jë u me të aradhune le të këfëmiku më khafje A ditë që ju do të parashitin për para Allahut Nuk shihit për jush asgja Asgja, do të shikoj njëri në shdo punë madhë dhe të volë që ka bërë Shë një logaritë është njëri ju Të meditoj për të punë që ka bërë Dhe për p diçka për tyre. Dhe nëse njeriu nuk ka llogaritën e vetën e tij, domethënë ai ka për ta lënë atë thutuar. Ndërsa ai ai personi i cili ka llogaritë ka për të, të, të siguruar veten e vetë se ku ndodhet. Edhe llogaritja ka treguar dietaret që llogaritja ka tre shtylla. Nëse njeriu nuk e realizon këto tre shtylla, ai nuk qenë se ka llogaritën e vetën e tij. Na këtu domethënë është thelbi i çësës që na intereson ne ta njohim. Përdesë Allahu më dhurou nëna në ka thënë Kur'an Jajehulladhina an muttaqullaha waltanzur nufsum ma qaddamat ligad O jujikeni besu rujuni per Allah dhe t shikoj çdo kusht se çfar ka përgatitur për nesër do të thonë që kjo është detyrë për besimtarin urdhër për Allahut që ta shikoj. Domthonjë që llogarësve tanë ti shikoj çfar ka përgatitur për nesër. Kjo është detyrë për detyror që ka vendosur Allahu subhanallahu te ala në këtë sure, në surën Hashr, të sinjalizojnë dhe namazën e akşamit. Edhe pa ne dietar kan fol për të çështën e gjithë gjatë, kan shohë libra, edhe këtu kan folim kan folim në qaim el jozie. Ka shpeguar fjale në Ebu Ismajnë el Harawit Shekhu Lisan Ebu Ismajnë el Harawit I cili thot Që logaritja ka 3 shtylla Tha shtylla e pare logaritjes Në që të logaritjes e vetë në tëndër është Që të bësh krasimin dhe mjetë mirësisit ka bërë allahu Edhe gjunafëve tua Që kuj qëndë më thënë krim Nëme krim, në të krimit tëndë Krimit tëndë Më thënë e, e, Ta konzër njëve vetë kriminellë ju kriminal nuk mundi dike vranjë njerisë, mos diskë vranjë njerëj. O krimi që ke bërë vetes tonë, do të them, ato gabimet janë shumë të djegëse që të zhytën në tëndën të ta. Edhe, do të them, kundërshtimin që ke bërë urdhave të Allahut subhanuhu teala, të bësh krahasimin ndërmjet mirësisë të tij dhe gjunafit tënd. Të, të, të. të dish se çfarë djem për Allahut dhe çfarë djem për vetes. Atëherë kur ta bësh këtë krahasim, ke për ta parë dallimin e madh ndërmjet Falëllës Allahut, Mëshirës të Tij. Edhe asaj që meriton vetë jote. Ti me veten tënde me gjunafet e tua meriton vetëm shkatërim, kurse me mëshirin e Allahut të shajohet cila të ndihmon që ti të çpëtosh. Duke medituar njeriu në këto dy gjëra, në mëshirin e Allahut dhe në gjunafet e tij, ka për të bërë qartë realitetin e vetës dhe i shpirtit njerëzor dhe të ndjesivëti, secili të shpirtit ka për të bërë e qartë madhështi e Allahut, rububi e ti, të uhi di ti, të këtë më njësimi Allahus në të cilësit e ti të, të plohota dhe në mirësit që i ka bërë njërjut. Njithashtu ka bërë kuptuar njërju që zdo mirësi që i vjenë për Allahut është vetëm, vetëm se, dë më në mirësi për ti, dë më dhenë që nuk është se njërju e meritoj. Edhe zdo më dëshkim që i vjenë njërjut, vetëm se dërjësi për Allahut Edhe së ku mësishtë e mësi Allah dhe mëshirë e ti nuk do pastroshe as kush dhe as nuk do regulloshe dhe as nuk do fitonde dhe voçmërinjë dhe besimin e vërtet. Edhe së ku mësishtë të ullëzimi ti, as kush nuk do ullëzoj. Edhe së ku mësishtë të drejtimi ti dhe suksesit ti, as kush nuk do kishtë arritur as një loj hajëri. Do më dhe në që të gjithë, dhe, gjithë të mësi të vim vetëm për Allah dhe më dëruar. Për për për që të meditosh të dhe e existenca jote, ishe vetëm dore të laot dhe vetëma i kishë ndorë që të sonë në existenca, gjithashtu vetëma i ka ndorë që të bëjtë gjithë do mirësi kundre teje edhe të tjapit ty, uzimin edhe djene do bishme dhe pun të mira edhe basit meditosh të meditoh për vetëm tënde sa mangët dhe zhvete jote që pa mëshirë në laot ajo është asgjë atë e këtu bëjtë krasimin në mjetë të plotit edhe as gjithë që është vete jotët që e mine gjithë e këtu pas e fillon për përpiti një jutë kuptoj fjalin që ka thënë profetit sallallahu alai sallem e bu u lekebinia me t'i ka le u e bu bi dhe mbi e parnoj mirësin që tim ke bërë mua dhe i parnoj gjunafat e mi që kam bërë dhe djetarët ka vendosur tre kushte për pranimin e këti krahësimi në në që krahësimi jotë në dëmjetë mirësisë allahët Dhe të në ndërmjetjonavit tonit i sakt, duhet të plotësosh tre kushte, ka thon dietaret. Kushti i parë është drita e urtësisë. Kushti i dytë është mendimi keq për veten dhe kushti i tretë është ndallimi ndërmjet mirësisë dhe fitnes. Kto janë tre gjëra që kanë nevojë për të shpjeguar, shkurtimish inshallah. E para është drita e urtësisë. Drita e urtësisë është dije e cila e ndihmon njeriu që dallojë vërtetën nga kota, ulzimin nga humbja të dendshme nga dobishmja, të dalloj atë që është plot, atë që është mangë, të dalloj të mirën nga e keqja. Dhe marrën të drejtës së urtësi njeriu dallon gradat e punëve, ato që janë më të mira, që janë më pak të mira, ato që janë planuara, ato që janë nuk janë planuara. Edhe sa më e madhe i titë kjo dritë në veten e tij dhe në shpirtin e tij, aq më i madh do jetë llogaritja që i bën ju vetes ti. Sepse një person i cili e ka të drejtursi, ai njeh punën. Çfarë është hajç, çfarë është sherr? Në një person që njeh punën, çfarë është harça, është errë, ka mundësi të ndodhë vetëm vetë se kush do të bëjë hajër, kush do të bëjë përshër. Nëse një person i cili nuk ka këto lidhje, atij i duket se bën mirë më keq, i duket se bën keq dhe bën mirë. E dyta është që të mendoj keq për veten e tij. Sepse ë nëse njeriu fillon të mendoj mirë për veten e tij, atëherë këto gjëje e ndalon atë dhe e pengon që ai përpiqet përparoi edhe të të, të gërmoj. Nëse një person thotë unë jam i plot, a gërmon më ai edhe të shikoj për shkakun për të plotësuar më? S'ka nevojë. I thotë unë s'kam nevojë, jam në rregull. Nëse një person i cili akuzon vetën e tij dhe thotë që unë më mangët, jam gjuna fqar. Unë kam nevojë të rregulloj sjelljen time. Unë kam nevojë të rregulloj zemrën time. Ky person nga që akuzon vetën e tij, ku i gjithmonë e ndjen nevojshëm që ky të rregullohet, atë përpiqet doy kund mira. Nëse ai person i cili mendon mirë për veten e tij thonë mi mirë, unë nuk kam gjës gjithë keqë. Ky normalisht. Sigur ka vendosur vulë vetësi që ky është i plotë tek Allahu dhe ka përfituar xhenetin. Madje doon ky person i cili ka këto mendime rreth vetë, ky nuk është çudi mendo që mendon për veten e tij që ky është për banorët e xhenetit. Gjithashtu. Ë thodi më i qym ai person domethënë i cili ë Mendon, domethën nuk mendon keq për veten e tij, ai s'e ka njohur në të vërte, në të vërtetë veten e tij. Ai që nuk mendon keq për veten e tij, në të vërtetë ai nuk e ka njohur veten e tij. Edhe njeriu thot më ignorant është ai i cili mendon mirë për veten e tij. Njeriu më ignorant është ai që mendon mirë për veten e tij. Atëherë para është drita njëri, e urtisë që duhet njeriu të mendimi keq për veten e tretë është dollosh mirësinë nga fitna. Dhe kjo është një përsëritjeve më delicate, të cilat se kuptojnë shumica njerëza, kështu si diplomqaim rëpiqet dalloj njeriu atë që është mirësi dhe atë që është fitnë mirësi është ajo ato të mira që ti jep Allahu i mëdhuruar të cilat të ndihmojnë për të arritur lumturinë e përhershme ndërsa ato mirësi të cilat janë degradim janë ato mirësi të cilat e largojnë njeriu nga Allahu subhanahu wa taala një mirësi që largon nga Allahu ajo është degradim ndosë një mirësi që ofron tek Allahu ajo është mirësia e vërtet. Dhe shumica e njerëzve nuk e bëjnë dot atë dallim thotë. Para se të dëllim, thot. Thot më ndajim, mirësia e cila është degradim, është ajo mirësia e cila e largon njeriu nga, domethënë nga Allahu subhanallahu teala dhe ai nuk e kupton dot lloj gjëje. Ai thotë, jeton më në ndërmjet tre gjërave. Para do të është i, ë është i mashtruar me lavdërim që i bëjnë ti njerëzit. Është i mashtruar me mirësi që i jap Allahu duke i kryer ti nevojat e tij dhe me përdën me që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala. Allahu ja ka mbuluar gjunafet dhe njerëzit nuk i shikojnë ato. Allahu ja kryen nevojën e gjithë ndënje. Kupton? Edhe ai me këtë mendon se ai është dashur tek Allahu subhanahu wa taala, edhe treta është njerëzit e lëvëdrojnë të njerëz injorant, edhe ai me këtë që mendon se është i panuar tek Allahu subhanahu wa taala. Nikoj që ky person nuk ka vlerë tek Allahu. Allah tek Allahu fare. Gjithë tumirsia ja ka dhënë Allahu mëdur për të degraduar që këtë mendojnë domosë është mirësi, edhe në të vërtetë Allahu subhanahu wa taala po çon të përposht. Kështu që zdo mirësi që të afrontë të këllohu është mirësi e vërtet edhe zdo mirësi që të largon nga Allahu ajo në të vërtet është sprovë edhe pëse në pamin e jashme e duke si mirësi Kështu që ajo është sprovë në pamin e mirësis pra ne duhet rruhet një riu i cili degradohet nga këto loj mirësish dhe të bëjt dalimin dhe me të asaj mirësie që është mirësi për Allahu dhe asaj që është argument k Ibn Qayyim dhan në një formë tjetër thotë që çdo gjë dite pa Allah është ose mirësi ose argument kundër të njëjtë. Era këto dy gjëra thot gnatrohen i gnatrojnë njerëzit. Gnatrohen ndërmjet gnatrohen njeriu ndërmjet asaj që është mirësi për Allah dhe asaj që është argument kundër tij për Allah subhanahu wa taala. Edhe njeriu nuk ndan ato dyja, do bie ose te kjo ose te këtjera. Sepse të gjithë ligjet që ka vendosur Allah në fen e tij ian ose mirësi për Allahu për njerëzit ose argument kundër tyre. Shto lloj i madhur, laqad menallahu alel mu'minina yeb'athu fihim rasulam min anfusihim. U ka bërë Allahu mirësi besimtarëve që u dërgoi atyre profet nga vetë të tyre. Në këmirësi për kë është? Po thonë për besimtarët. Kë tregon domosdhem që për jo besimtarët kësa është mirësi? Po çfarë? Është argument, kjo që i dërgoi Allahu është argument kundër tyre në gjykimit. Prandaj një i një, njëti person, një gjë vetme, për dikë është mirësi, për dikë është sprovë si çdo lloj gjithashtu thot kulfeli la huxhetul baligha thuj Allahu takon argumenti qart. i qartë. Do vendi qartë mundonin që çdo gjë që ka treguar Allahu në Kur'an është argument i qartë që ngrihet kundër atyre të cilës e pranojnë dhe është mirësi për ata që e pranojnë. Prandaj thotim ne qaim tregon disa raste që të bëjë njëriu dallimin ndërmjet asaj që është mirësi për Allahu dhe asaj që është provë për ta. Thot çdo dije të cilën shoqëron puna që e kënaqë Allahun e mëdhur ajo është mirësi. Dhe çdo dije, të cilën nuk e shoqëron puna, ajo është argument kundër teje. Do thonë se ti më son diçka që kjo është e vërtetë. Dhe pastaj e zbeton, atë kjo është mirësi para Allahut për, Allah për ty. Ndërsa nëse ti më sonet apo nuk e zbeton, atë është argument kundër teje. Siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam në hadithin e saktë, thotë Kurani është argument për ty ose kundër teje. Ditën e gjykimit, Kurani është argument për ty ose kundër teje. Do thotë që kush e zbeton Kuranin, bëhet argumenti Kurani për ta. Thotë oh Allah, "Kikazbatuar fjalën tënde." Në dërësa, kush në ka zbatuar, dhe Allahu kemë, soj fjalin dhe të në ka zbatoj. Argument këndërteje. Gjitha shëtë të thotim në në kajim, edhe shdo fuqi e dukshme, ose e fshet, e cila shëqërovat me zbatim në kanejësine e Allahu subhanu talen në në zbatim në urdheve, ti është mirësi, ose për ndryshë, ajo është argument këndërteje. Në më dhe nëse në këzbaton, në më në të në ka zbaton, në në shdo fu Nëse ti nuk e vendos atë, nëse nuk e vendos atë, aty u ka urdhëruar Allahu mëdhëruar, ajo bëhet argument kundër teje. Dhe nëse ti vendos aty ku e urdhëron Allahu, është mirësi për ty. Gjithashtu çdo çdo gjendje, të cilën e shoqëron një ndikim i mirë në ngritjen e fesë, në ftesën në këtë në këtë fe, kjo është mirësi për Allahut. Dhe nëse kjo gjendje, kushtin ti ke një lloj ndjenjë, një lloj gjendje të mirë në besimi, kupton? Jo pse përdor atë për tua për ta mësuar njerëzve. As për të praposur fen. Ata kjo është argument këndërteje. Gjithashtu të dhe shdo pasuri e cilë është shqërojët me shpenzim rrug të Allahu dhe nbinën e nëjti jo për të marrë shpëbrim për njerëzë dhe jo për do të falenderuar njerëzit ajo është më shqëti për Allahot. Dhe nëse nuk përdojë për njëshka til, ajo është argument këndërtejt në një qëkimit. Gjithashtu të dhe shdo kohë e lirë Nëse shoqërohet me prekupim për atë gjë të cilën e do Allahu më dhurojë për robi ti është mirësi. Dhe nëse nëse shë, nëse nuk prokopojmë në çka që do Allahu, ajo është argument kundër teje. Edhe çdo pranim të njerëzit, çdo madhërim, çdo respekt që të bëjnë ty njerëzit, nëse i shoqërohet me nënshtrim ndaj Allahut, me nënshtrim ndaj Allahut, nëse mbindin ndaj tij, dhe me dhe ti, dhe akuzimin e vetes, në më punë të mënjira, edhe me këshillën e njerëzve, kjo është mirësi për Allahut. Ose për ndryshe, nëse nuk shoqërohet me atë që tham, ajo është argument kundërteje. Do të thonë që ti të kesh famë madhë të më atë njerëzit. Edhe mos e përdorish këtë për të xhundur njerëzën rën për Allahun, kur ti i shikon ata gabime, ose mos e përdorish atë që ti në të vërtetë njeh rën e tyre që ti e pa vlerë, atëherë do të nuk është argument kundërteje. Edhe çdo këshill, çdo përkujtim që të vjen prej Allahut të madhëruar, nëse ti nuk merr nuk merr për ti msim po e cili ty të shtojë logjikë, të shtojë iman, atëherë kjo është argument kundër tij. Dhe nëse ty të shtohet imani dhe logjika për ky msimi dhe dhe këshilla e gjithëpërmball, këshil, atëherë kjo është domethënë mirësi për Allahun subhanuhu teala. Për këtë thot në fund fjalës me ntim, palla duhet që njeriu të meditojë shumë me vëmendje këtë çështje se kjo është shumë rrezikshme, më anto seciles njeriu dallon çfarë është mirësi për Allahun dhe çfarë është sprovë dhe argument kundër tij. Sepse shumica e njerëzve i ngatrojnë, shumica edhe kujt njerëzve thotë njerëzve të veçantë, dhe atyre të cilët interesohen për t'rregulluar vetën e tyre, i ngatrojnë të çështën dhe mendojnë se ata janë mirësi ndërko që ata janë në sprov. Ose mendojnë se Allahu ka bërë një mirësi ndërko që Allahu ka ngritur argumentin atyre me atë që u ka dhënë. Kështu që nëse njeriu dëshiron që ai të bëj krahasimin ndërmjet mirësisë së Allahut edhe gjunafeve të tij duhet patjetër që ti që ti kërkoj Allahut majdhëruar dritën ma e urtësisë, me anë të cilës ai dallon mirën nga e keqja. Duhet patjetër të ketë mendim të keq për veten e tij. Duhet patjetër që të dalloj, të bëj dallim ndërmjet asaj që quhet mirësi dhe asaj e cila është argument kundër njerëzit, ose është spau ose fitnë mund të quhet. Kjo është domosdoshmë një styllë e parë që ka treguar në Ibn Taymiyyah dhe domosdoshmë ai në ditarri, Ibn Ismail al-Harawi në lidhje me çështjen e llogaritjes. Shinju të llogëzën vetë duhet duhet partë të bëj krahasimin me mirësisë të Allahut edhe gjunafit. Mirësi, domun asaj që është mirësi në të vërtetë dhe jo që është fitnë. Çu llogëzën, domun asaj jo mirësi, jo fitnë. Para, edhe e dyta, si mundësh që një person i cili ka mendim mirë për veten që ai ai mendojë që ai është gjunaqtar? Kjo i pati duhet të duhet mendosh vetën që ti je gabimtar. Duhet duhet ta njohësh vetën si si je në të vërtetë. Qartë? Që ti të kesh mundësi pas sa të bësh krahasimin. Pase do të më ngajmë shtyllën e dytë thotë është i njeriu të dalloj atë që është hakui Allahu subhanahu wa taala edhe të dalloj çfarë ka urdhëruar Allahu më dhuruar dhe çfarë ka ndaluar ai që di çfarë i takon atij dhe çfarë nuk i takon atij. Për ne thotë ajo që është lejuar për ty quhet e quhet e lejuar ta lejuaj Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye thotë ti ke detyrë, ke edhe hak. Dëtyrë është hajë që ti du të bëshë dhe hakë është hajë që të takon të ty Përne jep atë, atë që është dëtyrë edhe merë atë që të takon të Edhe dalimin me të ty dëjave është të japë është haku në shdojgje Shumë njere sotë me mënkejim më nuk e bëjmë të dalimin në mjetë asaj që është dëtyrë dhe të tyre Dhe dhe në mjetë asaj që është haku i tyre Edhe i përzinjë të ty dhe ata humin në këto qësht që Për në e thotë të rëgonë, të rëgjë du shemë, ka ime në lidhe me këte qërështë që të siarohet më, se, më tjetë me e qartë. Në në disa njëre, sotë, mendojnë më se bëjnë, bëjnë dishka cila, në dishka e cila është ë, e drejt dëtyrë, në i koqë është dëtyrë. Dhe disa tjerë mendojnë se bëjnë në dishka që është dëtyrë, në i koqë a jothë nuk është dëtyrë për ta, por është thjeshtë dishka e lejuarë. Edhe shembull për të është si shembulli i atij personi i cili përpiqet të, të adhurojë Allahun më dhëruar duke lënë martesën, duke lënë ngërën e mishit, duke lënë ngërën e frutave, ose duke lënë ngërën e disa gjërave që i ka lejuar Allahu subhanallahu teala. Edhe mendon me anë të kësaj që ai është duke bërë një nga adhurimet më të mëdha. Ndikoj që profeti sallallahu alajhi wasallam ka kundëstuar këtë lloj adhurimi, thonë kështu saks, s'është adhurim. Dhe ky problemi këtu vjen nga vjen se ky person nuk arrin ta kuptojë dot dallimin mes asaj që është Që është dëtyrë dhe se që është haku i ti Dëmë dhe këtu humbasin normat Këtu humbasin normat Dhe me, humbatin, me humbitin e normat vej, Njëri u pësaj e, hum, e humbet atëja Sencin se kur që u e që ka bëgabim Kur nuk që që ka bëgabim Dëmë dhe një person I cijë si nuk i njëm normat si shduhet Logaritet i dalin më rëpsh Qiko për shumë një person i cijëri nuk di Nuk e di sa bëjmë për shumë Pesë edhe së të të të të të të të të t Kur të bëjë këtë logaritët e bilansit Moja rënë fund fare Do të dali të fëqit Apo ja Këshu dhe një personin si nuk jefë normat Se që fa ka leju alloh Që fa ka bërë të ty e ti Normalishe kur të logaritët e në ti Ka bërë dalë të fëqit Ka bërë dalë problemat të të mundot Do të dali vete ti ose me mirë se qështë në të vërtajet Do të dali vete ti ose me mirë se qështë Ose do të dali vete ti me, me kësi qështë Edhe në basë sa Nëse a shikon vetëm më keq, do të vërtet i shtoj më shumë të punën, të cilat janë vërtet këqi, janë të mira. Dhe nëse duket vetëm më mirë, do t'i lej punën e njëri duke menduar se ai ka e ka blerësuar atë që ka detyrën e Allahu Subhana Teala. Edhe Profeti Sallallahu Alajhi Wasallam kur i dëgoi për këtë person, i, i qortoi dhe tha, "Çka ndisë ai njerëz secilat thon, 'U nuk hamish', kurse tjetri thotë, 'U nuk morton', kurse i thon, 'U nuk flegjum', thotë. Kërëse unë thot martohëm, hami ishën dhe fle edhe ngrihim, a gjërojë edhe qëllë, edhe kush lërgojët personetit tim nuk është prej meje. Në më thënë, Profetës të në më tërgojën njërës të një disa norma të nevojshme, të cilat kush nuk i njef, a i nuk ka mundësi do të të aldogarise vetën e tim më mrapa që të qikoja është mirë, është kërësh me Allahun s'panët e Allah. Edhe kushë Domthonë ky shembull i parë, shembulli i ati, atij personi i cili dëshiron të adhurojë Allahun me diçka, domthonë dëshiron të ofrojë te Allahu me lëndën e diçka, të cilën është hakujti. Kjo është hakujot. Lënia e saj nuk është e mirë. Pranë tregut i Hasan Al-Basri një herë ishte ulur në drekë me disa njerëz. Edhe thonë duke ngrënë, hëngrën, erdhi momenti sonë mbësirën. Sonë mbësirë dhe një person i ngrihi durr, domthonë nuk po hante më. E bójzo sipër, domoshipur të duk që ja unë jam zahid, domoshipur jam i larguar nga nuk ha mbështira. Edhe i tha, i dha Hasan al-Basri i Harubi keq i tha, ha. Se mirësia që të ka bërë Ti O Allah të kuj uj, të uj pijshm, të uj ftohesh më e madhe se mirësia që të ka bërë Ti O Allah të këmbësir. Domoshipur po qesë ti domoshipur do lesh të mbështirë. Erdhë ujën e pijshm atë. Mos pije ujë far atë. Megjithëse konsumon vetëm zahid atë rason. Le ujën e pijshm. Nuk kjo është domoni me, me kuptimin e gabuar, domoni që disa njerëz mendojnë se duke lënë këto mirësi që ka bërë Allahu më dhura, ata mendojnë se ta afrojnë te Allahu Subhanallahu Teala. Nikoj që këtu qëllimi nuk është që një njeri të largohet për ty, por të largohet për teprimit të tyra, teprimit diçka tjetër dhe lënij për ty në përgjithësi për diçka tjetër. Nuk ka pasur njëri të cilën e lënë ushqimin fare dhe nga lënia e ushqimit dëmton trupën e vetë, sikish mundi të adhurojnë Allahun Subhanallahu Teala. Kurse shembulli i dytë, domoni i mos dallimit në mes asaj që është detyrë dhe asaj që është hakujot. Ngatrimi i dytë është shembulli i tyre njerëzve të cilët dëshirojnë të adhurojnë Allahun e madhuruar me gjëra të cilat ai s'i ka bërë, s'i ka ligjëruar fenë. Dhe kjo është zonë që mos njej njeriu hakun Allahut. E para është mos njeq kush hakojti, e dyta është shembulli ku një nuk njeh hakun Allahut subhanu te ala. Edhe ata personat të cilët adhurojnë Allahun me gjëra të cilat s'i ka ligjëruar Allahu fenë, normalisht ata paso kur fillojnë bën llogaritë të tyre mujore, nëse do të themi që ata llogarizën vetëm një në muaj. Ja? atërë do shikojnë në vetë të të shumë problematika në mëndërë në logorite të dhe, logorite të të dalin më rapsh edhe ata në më nishim në këto logorite vetë të të devjojnë dhe më shumë më ndohë pak të shfarë më të bëjnë një person i cili bëjt gjunafe edhe më ndonë se shë dygojt binda laot që përshonë në sofistat sofistat kanë një shemu shumë shumë konkret në lidhe me që është e në adhurimit ata përshonë e lejo që kjo ne në afron të kallahu sepse me dhjimin e muzikës ne nështohet dashuria për Allahun gjithashtu të dhe mënthrasin edhe disa djelmosha të rinj që të kërsejnë për para tyre dhe të këndojnë e thonë kjo le gjena kujton bukurin e Allahot edhe manë të se gjena afrojnë më shumë të kallahu që të dhe në kështu që ata dhjimin e muzikës të shëqëruar me kërsimin e djelmosha dhe të rinj mjekër, aton, për mjekër ata e mendoj pakta njerëz në të cilët domoshta fillojnë të tallogarit vetën e vetë një inteligjenti që është kujdëç vetëti do të çojë domoshta dëshira vetë që shtojë edhe më shumë të lloj adhurojimi që i afrosh më shumë tek Allahu. Apo ja. Domthon dë ky ka e ka ngatruar normat. Ky thot 5 x 5 bën 50. Apo ja. Për këtë arsye domethënë ti dali një ide llogaritë që bëjmë. Dhe ky domoshta është siç ka thënë Allahu i madhuar, omen a zalum në thot Allahu subhanuhu tek në fundin e sureve El-Kahf. Qol hel unab bi hukum bil akhsarina a'mala atutrago yunuv par ate qash me nje humburin n punt te ti al ladine dhallasa fi al hayati ad dunya hum yahsibun anahum yahsinun as sunaa ata tecilet mendojin yahsibun mendojin do llogarisin se an duke bën punë mira por ata na vërtet jan njerëz më të humbur n punt të tyre kush jan kta ata tecilet i kam bërë llogarit mbapsh atazi në njohin kush hakujtyre dhe kush hakujt e Allahut. Prandaj kjo është shumë domosdoshë, një njeri duhet të njohë ç'është hakujt dhe ç'është hakujt e Allahut. Edhe sot e kësaj dite gjithashtu ka shumë, shumë njerëz të cilët bëjnë gjunafe dhe e konsiderojnë këto si punë mira të kallëmove dhëvur. Si vjen thotëun këto këto gjunafe për prit Davës? Për prit Davës. Këto gjunafe për prit Davës, gjunafe tjetër për prit Davës, tjetër për prit Davës, një numër gjunafe bën një zinxhir pafund për prit Davës. Edhe në fund farposa që dalin të gjitha gjërat që kanë dalur Allahu në Kur'an, në sunetin profetesorin dalin për hir të Allahut të gjitha. Domthonë del feja, që feja i që kanë të vërtet, Allah, në vërtet kundërshton Allahun sepse ëm rregull. Domthonë sikur Allahu pas ka urdhëruar kod atë që ne ti bindem me atë. Sepse çdo kundërshtim i urdhrit të Allahut ta justifikojnë duke thënë për hir të Davës. Edhe përdesë apo për hir të Davës, atë ky thotë duke jam duke bë po punë mirë. E përdesë për bë duke po punë mirë, a mund ta llogoisë vetën e vetë të thotë që mundë, jam duke bërë po diçka të keqe? Jo. Aj do vazhdoj, thot, vazhdoj, shtoj më shumë këto lloj gjëj, thot, sepse më më shumë se vape. Që domoshta ngatrimi i normave është shumë problemotike. Është shumë shumë problemotike që jo vetëm që e ngatron njerin të çështën e llogaritës së tij, po ngatron shumë gjëra me Allah subhanuhu teal, por këtu pikërisht kjo çështje normalisht e çon njerin edhe më më shumë humbi kur ta llogarit vetën ai. Filloi me llogarit, ai do do të bëj llogarit mbrapsht, do i duket sigurisht duke bëf punë mira. Edhe shtylla e tretë e llogaritës është Thot e Bu Ismaili al Ismail Harawi Allah me shiroft Thot Ta dish që gjdo të bindje Gjdo bindje me gjdo pun të mirë Me cilin tje i knaqur Ajo është kunder të je Si? Gjdo pun mirë me cilin tje i knaqur është kunder të je Apo du sot pro të je E thot kunder të je Gjdo pun mirë me cilin tje i knaqur është kunder të je E dhe gjdo gjunafë me cilin ti e ke ofenduar vllajën tënd, ai është tek ti. Do thon, do vi tek ti ose do ta shpjegojmë tash më brapa. Është thotëmë në qaim ne shpjegimin e kësaj fjale që ka thënë Bujsme Elharoi thot. Nëse një njeriu kënaqet me bindin që bën ai ose në një fund mirë, kjo tregon që ai ka mendim mirë për veten e tij. Kjo tregon që ai është ignorant në hakun e madh që ka Allah më dhëruar. Kjo tregon që ai nuk e njeh mangësinë e vetes së tij. Edhe se çfarë takon me dëshisë Allahu subhanahu wa taala. Para i thot, thoti ibn Qayyim, mos njohje vetes të ti dhe cilësive të tua dhe mangësive të tua në punën e të ti dhe mos njohë Zotin të ti dhe hakut Allahu subhanahu wa taala el çon njeriu që ai të kënaqet në punën që bën. Don këto janë dy gjëra që ai të kënaqet në punën që bën. E para nuk njeh vetën e ti, nuk njeh maksimin e të ti, maksimin e punës të ti, kjo është e para. Edhe e dyta nuk nuk jep madhështinë Allahut, as hakun e tij, as çfarë meriton Allahu subhanahu wa taala. Ai sa thuhet vonë që dini gjykimin me like-et kur ta shikojnë Allahun e madhëruar, do thonë subhaneke ma'budunake haqqo ibadatuk. I, I madhëruari i pasri nga asgjë mëto Allah, nuk ta adhurojmë ne ty siç ta të kam adhuri stante. Kur me like-et, thonë kështu, por çfarë do thonë njerëzit se cilët gabojnë në çdo moment. Kur ata nuk e bojnë fare, ai thonë Allahu e madhëruar që nuk ta adhurojmë siç e meriton madhështia jote që fërë do thot njëri ju? Dhe prej mendimit mirë që kryon njëri ju për vetën e ti prej ti mendimin mirë buron përshimi vetës buron mendimatsia dhe shumë smundi e të zemës të cilat janë më të këqia se i moraliteti se piri e alkolit se largimi nga beteja ditën në momentin ku njës një në rështuar për luftuar donë dhe domthon gjunave që janë më të rënda se këto këto gjunave të ndukshme. Kështu që pëlqimi me një punë mirë që bën ti sot me Al-Qaim është një perbudalliqe vetes. Pëlqimi që të, të pëlqej vetë të të duket se u bën një punë mirë, që ke punë mirë është domthon ke bën diçka të madhe. Kjo është një perbudalliqe vetes, ndërsa njerëzit të cilët e shohin domthon shohin me syrin e zemrës dhe shohin vërtetë siç duhet, ata Mbas çdo pune i kërkoin falin Allahut, mbas çdo punë të mirë i kërkoin falin Allahut subhanuhu teala dhe shikojnë tek punët e tyre mangësi. Edhe shikojnë kë Allahusë, dhe shikojnë që ata nuk e kanë kryer siç e meriton madhështia e Allahut subhanuhu teala atë punë. Prandaj dhe Allahu më dhuron na ka edukuar me këtë lloj gjëje që ne mbas punës mirë të kërkojm falin atij që besimtarit kupton për kësaj që ti sado ta bosh të lë punët e mira, ti i mangut. Prandaj mos të pëlqej punët e mira, se po të pëlqej punët e mira, atë disaj është kundër teje, ajo punë e mirë. Prandaj vallai i madhruar ka treguar për haxhint, të cilët mos mbasi kryen haxhin thos për ta faida fa't tu min arafatin fadhkurullaha indal meshalil haram. Kur të largoni nga Arafati, përkujtojeni Allahun në Meshalil Haram në qesh muzdalife. Uzkuru kama hadakum in kuntum min qabli ilal min ad-dallin. Përkujtojeni atë Domthonë i udhzoi Juve edhe pse përpara ishte ish, domthonë të humbur. Thuam me fillumin haythu fadhallan nas, pastaj shkonet ku do shkojnë njerëzit wastafillullah inallahu ghafururrahim. Edhe kërkojini falin e Allahut, ai është falës dhe mëshirues. Domthonë mbas të kryejë një njerëz, domthonë ato ritet kryesore të haxhit, po kërkojini falin e Allahut. Vall, ti po del për i gjunafi apo po del për i punët mirë, fshati me falin e fali Allahut. Një person i cili domthonë nuk e njeh të ndërtë çështjen. Të pitu të më vonët. Thot për çfarë ti kërkoi falë Allahut? Unë unë ishte duke bërë adhur Allahut. Ti them Allah, stak froke, okay, stak froke, stak froke Allah, stak Allahun fal, fal çobara për gjunaf. Në këtë rast i vlezër njeriu kërkon falë Allahut, jo sepse ka bërë një gjunaf në aspektin që rani rani kundërtim, për shembull, domethënë piu alkool si diçka të tillë. Jo. Ktu kërkon falë Allahut sepse njeriu ka lënë mangull hakun Allahut. Në kjo është gjunaf në të vërtetë, por jo si lloji i parë është lloji tjetër. Në mundi që Allah e meritojnë në formën më të mirë edhe ti se ke bërën formën e duhor. Që që kërë namazin që i bërën për ditë? A mund të më të avergishtin një dite namazin që të shky namazin ka që në nëmazin me i plot? Absolutisht. Ma di, Profesor Salim ka të reguar që njëri u kërë falë namazin, me i për ti vetën gjusmën ose një tretën, ose një të katërn, ose një të pesën, një të gjashën, një t Domethën nuk ka dhënë para si person që kryen namazin e plot. Shikoj, çka më vëmendja? Nuk ka dhënë para si person që ai e merr namazin e plot. Problemi plot, më i lartë është se që merr gjysmën. Më me i lartë thotë. Është që merr gjysmën. Atëherë nuk e meriton që ti të kërkosh falë Allahut, të thosë Allah më fal, falë së krevës, nuk e krevat atë dyrën që më dhen siç duot. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala ka treguar për besimtarët e vërtetë, të cilët fal namaznat, Allah do na bëj fytyre. Që ata thonë Masi krye namazin e natës, kërkojnë falin e Allahut, bënin istighfar, thotë ul mustaflirine bil ashar. Do një për njerëz të devotshëm të Allahut janë ato cilët i kërkojnë falin e Allahut në në syfyr, këndon në syfyrin syfyr, tot. Thot Hasan al-Basri, ata e zgjatën namazin deri në këndon në syfyr, pastaj u ulën duke bërë istighfar Allahut subhanallahu teala. Pse? Sepse mendojnë që do të kan kryer këtë punë siçi takon me vërtetësi Allahut mëdhenuar. Well, kjo gjë e ka çon njerëz, çon njerëz që këtyt mendojnë se që çfarë të bëhet është e pavlerë. Allah meriton shumë herë më shumë. Dhe kjo domethënë është ajo që duhet ta shoqëroj njëu që mos si mos si kënaqur me udhurimin e tont. Nëse ti je kënaqur këu udhirim është kundër teje. Dhe sikon se çfarë do thoni nuk keni më bravo për atë që je kënaqur me udhimin e të tij. Do ta do ta lexojmë tash inshallah. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam kur mbaronte namazin, thoshte tre herë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Për njëtin ide që do të trgojmë Gjithashtu Allah subhanët ta'ala ka urdhëruar profetin sallallahu aleyhi sallam që në basi e mbaroj dhjith shpallin e ti Allah i madhëruar dhe e krejo profetet sallam dhe tyri që i dha Allah i madhëruar e urdhëruar që i ti kërkoj fali Allah subhanët ta'ala Për në thot Allah i madhëruar I dha jëa nësru Allah i al-fath O rajita nëse i dhkuluna fi dini Allah i fwaja Fesëbih bi hamdi rabbika wa staghfirhu Inna hu kanë të waba Thotë Kër t'vi fitorja dhe shërimi, fitorja Allahot dhe shërimi Dhe kër t'i shohë është njerëzit që t'hynë fejnë Allahot grupe-grupe Atër, thot, lavdëroje dhe madhëroje zotin tëndë Dhe kërkoje ati falje Ua staghfirë, kërkoje ati falje, thot A i është përnuës i topesat I nëhu ka në të waba Për i kësaj kuptoj Ibn Abbas i Radhjallahu dhe omej, Radhjallahu dhe omej, Radhjallahu Që Profetës Asalimi ka Sepse mbaroi detyrën e tij. Përdesë mbaroi detyrën e tij sa ti, Allah kërkoi falë Allahut tash. Domthonjë që kërkoi falë Allahut kur fund, sepse mbaroi, mbaroi punën tënde. Atëherë Thehim Ibn Abasi, kjo kë, kjo sure i ka treguar të dërgohej te Allahut që të ka ardhur fundi, prandaj ktheu pendohet te Allahu i madhëruar dhe kërkoi falëti sepse e mbaroi detyrën tënde. Te të hadithi ka treguar domthonjë Imam Buhariu që Omeru devllanu e shoqëronte me vetin Ibn Abasin, Ibn Abasi u ka vdek përfituar nga 113 vjeçish. 13 vjeç. Edhe eh, sahabët i thanë Omerit Omer, "Edhe ne kemi mundësi të marr kalamajt tan me xhrisën tona." Edhe ne kemi mundësi. I tha Omerit, "Nuk është ky si kalamajt tuaj." Tha, "Ky ky nuk është si kalamajt tuaj." Po deshet ta provonin, tha, e shikojmë, tha. I thojmë Nabasta, "Çfarë do thotë pa i dha xanasullahu në alfe? Çka ka pasur për qellimin Allah me këtë sure në fet në sure në fet që lezum tash? Në sure në nash që lezohu dhe ka tregu Allah tash? Ka tregu Allah që treguim tash këtë sure?" I tha, Ibn Abasi, kjo nësure ka të reguar e gjelin e profetit sënë Allahu a.s. I tha, i tha të tyre për para, tha, po ju që kuptojnë për i sësure, e tha, kuptojnë për shësaj që Allah i sondi fituar, për nësure, për nësure, kërkojnë falë Allahu, kash? I tha, u meri, vëllat, dhe unë kuptoj këte që ka kuptoj, Ibn Abasit, që këj ajet, ajet i fundi, të regon për e gjelin e profetit sënë, që këti i ka artë fundi. Ë kjo kuptohet sepse e urdhëroi Allahu që të bëjë sikfar. Dhe sikfari bën në fund punën e mirë. Pse? Sepse njeriu mendon që nuk ka kryer hakun që i takon Allahut përna siç duhet. Kur Allahu më dhuron të dërgoj në ti sallallahu alejhi dhe sellem, tcilit, do të thën, i ka i ka i ka zbyrë të shpallin, edhe ka thënë që ai, do të thën, është i ruetur nga gabimet. Edhe i ka thënë atë kërkoj falje Allahut. Çfarë, çfarë vallë do të bëjmë ne? edhe sa shumë dhe të dikrujnë fali allahut ne për të shirë ato mëkati që kemi bërë ne edhe për të kuptuar sa do pak në vetët tona që ne ime shumë të mangët në haku në që të konë allahut madhurur do bëthën kjo është gjëndja të personi cilë njefa allahut madhurur edhe njefa të që të konë madhëshis allahut Subhanallahu Taala dhe hakut që ka lloj madhur në adhurimin që do t'i bëjmë natij. Thot një për njerëzve, të cilën atë qunë el-arifin, arifini thonë atë njerëz që njohin Allahun Subhanallahu Taala. Thot një për njerëzve që njohin Allahun Subhanallahu Taala. Nëse ti kënaqesh me veten tënde edhe me punën tënde për Allahun, dije se Allahu nuk është i kënaqur me këtë punë. Nëse ti kënaqesh me këtë punë tënde, Allahu s'është kënaqës për këtë punë të rrot. Edhe kush e njeh veten e tij mund të vëlet ti është vend strehimi i çdo të keqeje dhe çdo mangësie. Dhe punën e ti, një funë e ti, që puna e ti është e mangët, atë ka çdo lloj problemi. Atëherë si mundet që të kënaqesh për Allahun me veten e tënde me punën e tënde? Domethënë një personin si në një veten e tënde, një veten e tënde nuk ka nuk ka se ti une, une si shdo, të kënaqesh me veten e tënde. Thotë që unë unë kam burse si çdoton më mirë më radh. Pasi do të thim në Qaim, thotë Allahu më shërof Sheikh Abu Yezidin, thotë, i cili ka thënë Ai personi i cili ka arritur gradën e vërtet të adhurimit, ai i në që sykur, thonjë, e ti. E shikon veprat e tij me syrin e sëfaqësisë. Domethënë i duken gjithë veprat që bën sikur ai i bën me sy të faqesisë. Domethënë nuk ka mendim keq për veprat e tij. E shikojnë gjendjen e tij si pretendim, domethënë që ai e shikojnë gjendjen e tij, domethënë që i duket vetëm sikur, domethënë jo sikur është njëri i sakt, plotësisht 100%, por thotë të pretendimit që kam unë. Njëzë të vërtetë, njëzë të vërtetë nuk kanë kështu siç e kam unë. Edhe i shikon fjalët e tij thotë si kur me qënë shpifje, në mëndë që më flasë, më më së zbatoj vetë. Më, më flasë dhe ishka, po ku jam më vend në krasim e të? Në më, më këtu fillon në dogarit e njëriut. Një person e cili ka mendin mirë për vetën e ti e nuk ka shansë të në dogarit së vetën e ti. Edhe, sa me i madhë, sa me i madhë tjetë që limi që ka njëriut në zemër në ti, ashme e vogë liduat vetë e ti. Edhe, Aishme e vogël, në më thonë i duket ajoj që je pa i për rritin e këti qëllimi të larë që ka Edhe kush e shikonë më në më zemër në ti Madhështina Allahu s.p.t. Edhe madhështina se që meriton Allahu i madhëruar Aji e ka, ka njohur Allahu s.p.t. dhe e ka njohur vete në ti Edhe atërthët ka për të kuptuar njëriju që ajoj që ka i me vete është dishka që nuk e vlen që ti parashitet Allahu s.p.t. Dhe e ka njohur vete në ti Më thënë, kjo është, më, si më të thush e, ajo që duhet këtë një vëzën e ti në lidhjë me Allah, që të mendoj që Allah i madhur meriton mu shumë, edhe oj që ka mun shumë pak, është në shka pavlerë. Si që ka thënë Allah, u e le e të mnundë të stekë thirë, nësë jepë duke me nduar se po bunë shumë, i dhe profetis, sallallahu alai sallam. Për sa pjesë e dytë e fjalës e ka përbëndur Ibn Ismail al-Haawi se çdo gjinav secilin ti me cilin ti ke qortuar ose ke ofenduar vllain tënd, ai ai është e kti. Thotë mbas se ka për qëllim tu, domethënë që Allahu do të sprovojë me të. Nëse ti i thonj vllaj musliman pozin e qar, mund të thye ke pozinë dhe ofendon për këtë gjë, mos mos kimë rakë se mund të sprovojë ti Allahu me një, një gjinav. Nëse ti zon planet mund të të provecë u Allah me njërin gjunaf. Në më në qëllimi është që njëri ju kur shikonë gjunaf të njëri, të, të këshëlloj dhe jo të ufëndoj. Për këta rësue, edhe profetisë sënë Allah, sellem, ka thënë, kur robreshën dhe njërit për jush, bëni moralitet, ti kryve jasaj dënimi që ka dhenë Allah dhe mos i qërtoj. Shë thot, ti kryve dënimi që ka dhenë Allah dhe mos i qërtoj. Se vetë dënimi Allah dhe mos i që dhe fjala e këtë djetarë që thotë gjithë dhe gjunaf me cilin tje, dhe më thone, ofendom of mund tjetë të këti thotë më në kaim ka mund të si që kuptimi sajtë tje dhe më thonë që gjunafi dhe më thonë qërtimi që i bëdhë ose i uh, ofendimi që ti bëm tënt, mund tjetë mirë rëndë se gjunafi që bërë e i sepse këpërfshijet nga i qëquat sulmi bindis, që është sulmi bindis dhe dhe një person E shikon vetë në vetë si njëri i mirë. Kur së vllajën e vetë gjynëfçar. Në këtë moment kur ti shiko në në e shikon vetë në vetë si i mirë, vllajën në vetë gjynëfçar, i thuat ti emër se ti je ti till, ti je kështu, ti je, a mësa hajdut ti. Ontan dhe e shano fëndom të vllajëje. Edhe mand sa gjeti vetë vetë o fëndova ti, por ti mand sa gjesi ku trgojnë të njerëzve që ti i pas sa për këtë gjëje. Pastrove nëntënte. Hajdutin, vallë do ta këshillosh. Po jota ofendosh. Kupton? Po yes. beqallall. Do ta këshillosh, por jota ofendosh. Kupton? Këtë shprehje ne e përdorim shumë shpesh, mos sa i është kshuaj është ashtu kupton, do shumë para sysh. Dhe kjo vjen nga ai që quhet Sulmi Bindis. Do të thotë që njëri bën fund mirë tek Allahu Subhanu Teala dhe i duket sikur ai ka arrit ngra të lartë dhe ka drejt të shajë njerëzit. E do thotë atyre që ju jeni kështu, ju jeni ashtu, të përdorit termin për ta. Kjo është sakt. Jo vetë që nuk është sakt. Por kjo domodin tregonu vërtet për një problem që nga njeriu vetën e tij. Por sepse ky njeriu i cili e shan vllai veti, do ky ka në zemrën e tij atë që quhet sulmi i bindjes dhe pastrimin e vetes dhe falënderimin e vetes dhe, dhe sigurisht thret njerëz që quhen mi pas për ti gjunafeve, për ti gjunafeve thotë njerëzve. Ndërsa vllai jot që ka bërë gjuna, ky është ai i keq i cili Paset, thotim, ka rënë ta. Pasi do thotimi al-Kaym, por mbase. ë ky gjunaf që ka bërë vllai jot mundë të të, të, të, të të bëhet çka që ai ta ketë thyer zemrën e tij, ta ketë zemrën e thyer, titin ushtruar, ta poshtrojë veten e tij, edhe të përpiqet që të shpëtojë prej kësaj smundjeje. Prej kësaj smundjeje të shpëtojë gjithashtu edhe prej smundjes së pëlqimit të vetes. Në një person si i cili bëhet bën gjunaf, është rekomanduesi një gjunafçar, ai në këtë moment nuk mund të mendoj për veten e tij që unë jam i mirë jam kështu sepse nuk e le gjunafin. Edhe kjo është palla është e çuditshme se si Allah i Allahu i mëdhoruar meanti më një gjunafë, nxjer për një, një gjunafë më të madh. Kjo është hursia Allah e Allahut mëdhoruar. E saprovonim personin me gjunafi, ti, një gjunafë që nxjer për zemrës tij një gjunafë më të rëndë. Gjunafën e mendëmohsisë, gjunafën e pëlqimit vetes. E fundi sa gjunafë një ta kuptoi që është zerru, është s'është gjë. Nuk ka gjë për vetes tij. Edhe kështu Allahu mëdhoruar e shfuton vllain ton, të cilin ti e shavë, për smundjes mendëmohsisë, për smundje pëlqimit vetes. Edhe e që ndronë për parë Allahot me zemër të thyër, me kokën të ullur, me syrën e, e për ullur, zemër ati të më thëmë, bëtë shumë afurë me Allah subhanët të ala dhe përpishë që ta afurë të ka lojë më dhëruar. Edhe kjo, gjitë kjo gjendë që ka kjoj person është me e mirë, se sa surmi që ka më punë të tuat mjerë në zemën të ndë. Edhe mendimi që këti që duke bërë shumë, edhe dhe vlerësimi që këti për punë të tuat që bën Edhe mendimi që këti që bëjë, dhe mendimin që kete që bëju sikur po bën dera Allah në këtë mundësi që që kete, në që po bën ti. Thotë pasaj thodim në Këme sa afër është ky gjynofqar tek mëshira e Allahut, dhe sa afër është ky person i cili ky person i përkëdhelur, ky ky dyti, prej zemrimit të Allahut. Por edhe një gjynof në të cilin ti je nënshtruar është më i dashur tek Allahu se një bindje me të cilën ti je përkëdhelur ju junav i cili të bën tujtë të jenë të rënshitur para Allahut e thosh Allahun më jona falllahun fal. Është më mirë tek Allah se si një bindje që ti fana namaz natë dhe duhet vjen sikur ti ti u ke bën deri gjithë ditë gjithë dunjës madje mëndos se ke bën deri Allahut me këta namazën të natës. Por ato vazhdoin më këimi dhe thotë edhe sikur ti do të flesh gjum thotë, edhe të ngrihesh në mëngjes i penduar para të që ke bër, ose para të që lënë është më e hajë për ty se ti domethën të ngrihesh fshamaznatë kur ngrihesh mirë pastaj duhet vetë të shukë bëj gjë të mëdha. Sepse ai i cili është i domethën i kënaqur me veten e tij dhe ka pëlqyer veten e tij, ti, ai nuk e ngrihet puna e mirë tek Allahu i mëdhuruar. Po dhe nëse ti qesh edhe ti e di që je gjunevçar, është më e hajë për ty për ty sa të qesh dhe ti të mëndosh, ti të mëndosh domethën se e duhet bërë domethën diçka të madhe dhe po i bën der Allahut. E në thotë pasim në në kaim Thotë dhe rënkimi i gjunafqarëve Rënkimi i gjunafqarëve Rënkojnë për gjunafqe që kam bërë Rënkimi i gjunafqarëve është me i drashër të ka Allahu Se Të sbihu i atyre të cilë njën përkëdhelur Dhe duke që si u pojbën dhe Allah Në të sbihu në tyre të Thotë dhe Allah i madhëruar Në base i adhakt të gjunaf të personi Që nëzirë i për ti Atës mundje me të cilën të Për këtë arsye mos e shajëllai vllain tënti kusheti, o ti që je kështu, o ti që je ashtu, sidomos kur ai është penduar për gjunafit. Por këshilloje. Poqes se ti e shikon gabim këshilloje. Këshilloje me të mirë, më të butë, ose në mënyrën që ka treguar Islami, por jo ta shash, e ta ofendosh atë, e ta akuzosh, të flasësh keq për të, domethënë në formë poshtruese për të. Përveç atyre gjërave që ka urdhëruar Allahu subhanahu teala Kështu që domodin njeriu nuk duhet ta ta, ofendo, ta ofendoj vllain e tij sepse nuk nuk e di se çfarë secaktimi Allahut. Qaderin Allahut di vetëm Allahu subhanuhu teala. Mbas Allahu madhuruz provon të nesër madhgjë, të cilën e provon vllain tënt. Dhe shikoj profetin sallallahu alajhi wasallam që ishte krijesa më e dashur tek Allahu, çfarë thotë Allahu për ta? Thotë ululain thabbitnaka laqad kitta tarkanu ilayyi shay'an qaleela. So sigur ne mos do të kishim forcuar ti do hanoje tek ata pak. Ço dëgumi Allah, po mësi forcoi Allah dhe kisha nuar. Po ne. Gjithashtu Isufi alayhiselam thot: "Wa illa tasrifa anni kaydahu nasbu ilayhi wa akun min al-jahilin." Tha dhënëstiu Allah, nuk më largon mua dredhinë e tyre grave, domethën. Ata kanë vrisur ndaj noi nga ato, do bëjmë një ritëm me to, do dhe jemi për ignorantëve. I kën Allah subhanahu teala. E kush jemi ne? Për këtë arsye domethën duhet që njeriu gjithmonë kur shikonin gjuna që bën dikush kët frikë për veten e vet se mos i dhe ai për atoë personat që mund bijnë në gjuna në atë moment. Dhe të friksohet për kësaj gjëje. Dhe jo të gëzojmë gjunave tjetër dhe thotë ja, ky domodin e bëj të gjunave po shtrohet. Valla e kemi parë shumë njerëz vëllëzër e bën dikush në gjunaf. Ndot për shume një person thënë ti nuk e do, ai është musliman. Dhe bënin gjunaf. Bënin gjunaf, seri gjunaf rond. Siç mund të ketë moraliteti, për shembull ose bija alkooli, diçka tillë. Dhe vë fond të sjelljes, Allahu qelber habën ato duke u gëzuar, gëzohen me të lëgjesh, kujton se domthonë bën u bë diçka e madhe, diçka domthonë e mirë, pse? Ja u pushtroi filani. Ata harrojnë më mand të këtë gjë donë që në të vërtetë, ata domthonë po shtonin vetë dyshim mand të këtë gjë. Sepse e para gjëja ti nuk du gëzohesh me këtë sepse u kundësttoi Allahu në tokë. U kundësttoi Allahu në tokë do do të shqetësoj të, të jetë jet kënaqësh. E dyta, ai zhvlojot. Sot e provoi Allahu me të. Ti, ti qeshe me të Në jeshe mund Allah, Allah të së provojë Allahu ty me të E të jeshe në tjerë me të ha? Ka derin të i vetëm Allahu E mi të gjitha Kur të jeshe konë vlajnë tëndë Tre mërve të tëndë Sepse ti mundet, mundet bishë në të shdo se komë Si që i tha Ebu e jubi U mu e jubit Edhe u mu e jubit i tha O e bu e jubit Këtë gjuar thot që a ishe ka bëri më rritet Ose që thonë njëri të ka bëri më rritet I tha o oh, ma yubtha. Po ti she ti tha do ta bëj kolli veprimi? A do e bëj këtë gjë? I tha, "Jo, pashallahu, nuk do e bëj." I tha, "Atërt ti mendon se ti je më mirë se ai isha?" Jo, ky është mendim i keq për veten dhe mendim i mirë për muslimanët. Do të thon, përpëritu, pse ti domodin nuk e doat person ose nuk ke dashuri për të? Mos mos të, të gëzoi pse ai bën gjënof. Mos gëzo pse ai bën gjënof. Por të shqetësoj kushdo qoftë ai, edhe pse ai përcish një person që të kundërshton ty me radhë në shumë çështje fetare, mos mos u gëzo përse që shqetësou. Sepse mund të nevojitet të provojë ti Allah me të lloj junafit. Dhe kjo domethënë është ajo që quhet domethënë është pjesa e tretë e llogaritjes vetes, që thamë është që mos kënaqësh me pundet tua të mira dhe mjera, mos i ofendosh vëllezërit të tu për gjërat që bëjnë. Nëse ti dëshiron të jesh për ato personat, personat që llogarisin veten e tyre Për gjënave që bëjnë, ataj nuk e punë me gjënavet t'jerve Meru me gjënavet t'ua Mosë meru me gjënavet t'jerve Edhe mos u kërëna që me punët t'u atë mjerë Cërt? Njëvi normat E haku të Allahu Njëvi dhe shtu dhe normat E haku të të në që të ka dhënë Allahu i madhëruar Bëj kërëhasimin në mëndëmërës për Mësih së Allahu të S.W. Edhe gjënave t'ua Njëvi dhe shtu Kufit Allah subhanahu wa taala qita bil munsin, qe t'njohësh çfarë është detyrë ndaj teje dhe çfarë te, është mirësi për Allah subhanahu wa taala. Bëj dallimin midis asaj që është mirësi dhe asaj që është fitnë. Me anë të këtyre gjërave mund të arrish ta llogaritësh vetën vetëm tënde edhe të kryesh atë detyrë të cilën e ka thënë Allah subhanahu wa taala në surën Al-Hashr, nësinë thotë jao jo, alladhina amanu taqullahu wal tanzur nafsuma qaddamat liqad O ju që keni besuar, ruajuni për Allahut dhe shikoni çfarë keni përgatitur për nesër. Shikoni çfarë keni përgatitur për nesër, duhet të shikojë mirësitë që ka bërë Allahu, duhet të shikojë gjunafët tuaja, duke menduar keq për veten, duke mos u marrë me gjunafët e tjerëve, por me gjunafët tona, ndërkohë duke këshilluar njerëz për njerëzit për gabimet që bëjnë ata dhe duke këshilluar veten, duke përfituar për atë që te ka pëllog Allahu subhanahu teala edhe duke bërë durim në të të të vërtet dhe në dheke, Allah shprejnë një gjitha.